і одночасно приваблював Віру. Вони майже увесь час сперечалися. Альбек любив демонструвати свою ерудицію, міг годинами цитувати модних філософів. Потім Віра якось побачила у нього великий записник із цитатами, які він по кілька разів повторював голос перед люстром. Коли перше захоплення минулося, Віра зрозуміла, що Альбика зовсім не цікавить її стан він приходив лише тоді, коли їй було добре. Варто було виникнути якійсь проблемі зі здоров'ям чи на роботі, Альбик хутенько зникав, аби потім, коли усе минеться, випирнути з набуття. Завалити квітами, напити шампанським і, звичайно ж, отримати від віри порцію новин. Де, хто, з ким, коли. Згодом Альбек став для неї зручним і необтяжливим чоловіком для виходу. Вони добре виглядали в парі. Цей роман був меншим від середнього. А про те, що з ним робити, саламандра не залишила ніяких інструкцій. Після виснажливої і безтямної прогулянки містом ніч знов навалилася на неї, як стіна. «Може, все ж таки вийти заміж? Принаймні, хтось завжди буде поруч», думала Віра. «Скільки можна так мучитись?» Навпроти ліжка біліли напіввідчинені двері, мерехтів-вимикач облямований металевою рамкою. Вірі Дуже хотілося встати й увімкнути світло, але дрімота і страх спаралізували тіло. Вона вдивлялась у чорну щілину між стіною й дверима. У дитинстві вона любила лякати себе всілякими вигадками, але тоді не було так страшно. Тепер вона раптом уявила чорну руку, що тягнеться до вимикача крізь прочинені двері. Марення було таке явне, що у віри завмерло серце, і одразу ж похололи ноги. Чорна, довга рука тягнулася до вимикача. Зусиллям волі віра поворухнулася, видіння щезло. Віра примусила себе встати. Йовімкнути світло Треба було чимось зайняти себе Але справ не було Свою останню статтю Вона дописала вчора ввечері І вчора ж Старанно прибрала усю квартиру Віра поставила чайник на плиту І вирішила розібрати коробку Зі старими паперами та листами Коробку їй віддала багато років тому Та ж сусідка що ходила поливати алоє. Це було єдине, що лишилося від її дитинства. Вона вже багато разів придивлялася її в міст, особливо одразу, коли ще намагалася розібратися, чому її життя склалося саме так. Але листи від саламандри, кілька фотографій та малюнки відповіді не давали. Чомусь саме зараз вірі здалося, що вона зможе знайти там щось нове, на що раніше не звертала уваги. Їй захотілося знову перечитати останній материн лист. «Що зроблено, те зроблено», – писала Тамара. «Я звинувачую тільки себе за те, що не змогла дати тобі всього того, що мали інші» якою ти виростеш? Мені навіть страшно думати про це. Я мало займалася твоїм вихованням. Але сподіваюся, що твої знання не пропадуть намарно. Це єдине, що я могла зробити для тебе. Моє життя не склалося. Нехай складеться твоє, якщо ти зможеш жити з цим гріхом. Я не витримую тут 15 років. А навіть якщо й витримаю, навряд чи ми з тобою порозуміємося. Ти завжди була з тих, що ходять колами і не здатні досягти центру. Ти не могла зрозуміти мене і не зрозумієш зараз. Продне тебе прошу. Розпорядися своїм багатством так, щоб стати людиною. А я не можу. Вибач мені і прощай. Ні тоді, ні пізніше Віру не дивувала материна суворість. Їй навіть ставало легше, коли вона читала ці лаконічні, скупі рядки. Було б набагато гірше, якщо лист був ніжнішим чи істеричним. Мати вбила сусідську жінку. «А що було зі мною?» – думала Віра. Вона могла вибудувати лише невеликий логічний ланцюжок. Матір заарештували. Маленька Віра, вражена цією подією, впала в глибокий транс. А далі – дитячий санаторій, сеанси гіпнозу, інтернат. Мати пролетіла. Промчала повз неї, як верхівка гнучкої сосни, прив'язана Навіщо своєю кроною до землі і раптом відпущена навіщось, Просвистіла, пронеслася, подряпавши обличчя своїм молодим колючим гіллям. Вона мала престижну освіту філософського факультету, а працювала двірничкою. Вона була, судячи з фотокарток, надзвичайно вродливою, а жила – Відлюдькувато й самотньо. Одного разу, Серед ночі, Прокинувшися і зазирнувши В материну спальню, Де горів нічник, Маленька Віра побачила, Як накривши голову Обома подушками, Мати звивається на ліжку. Це було так страшно, Що дівчинка тихенько пішла геть І причаїлася під ковдрою. Тоді підрахувала Віра. Матері було 24 роки. «Мамка дурепа», – подумала маленька Віра, і що більше повторювала про себе це слово, то величезніша хвилі любові піднімалася у ній, затоплюючи мозок чимось гарячим, що потім вилилося першими серйозними сльозами. Відчувши цю гарячу любов, що надійшла через ненависть, маленька віра, і потім увесь час намагалася зробити їй боляче, щоби згодом жаліти або отримувати чергового ляпаса й шепотіти про себе Дурепа, дурепа, і знову відчувати ту шалену гарячу хвилю. Більш ніколи і ні з ким віра не переживала такого. Мабуть тому, що мати не часто звертала на неї увагу. Вона була зайнята чимось своїм. Але не зовнішністю. Іноді вона навіть не розчисувалась, а просто зранку продирала своє довге волосся п'ятірнею, від чого воно ставало схожим на те, що називають «пасмами». Її краса була незвичайною в тому розумінні, що інколи вона здавалась потворною, якоюсь вичавленою, як лимон, до жовтуватої блідості, і при цьому ще більше, ще страшніше – красивою. А ще, як тільки зараз могла зрозуміти Віра, мати була справжньою жінкою, ці вимерлі істоти тепер лишилися лише в архівах часу, на пожовхлих сторінках книг XVII століття, на середньовічних гравюрах із зображенням спалення відьом. Справжня жінка – це руйнування. Коли мати зрідка з'являлася десь у компаніях, кожен з присутніх усвідомлював крах усього свого життя. Віра першою відчула цей руйнівний імпульс наближення катастрофи. Зараз вона вже могла зрозуміти, що мати насамперед руйнувала себе. Вона як фантом накопичувала